Na, akkor a János Evangéliában vagyunk. A 20. fejezetet fogjuk elkezdeni. Ugye az elmúlt órán megnéztük Jézusnak a keresztre feszítését. Jó pár órát töltöttünk a, abban a történetben, amikor, vagy ebben a fejezetben, a 19. fejezetben, amikor Jézust viszik a főpap elő, aztán Pilátus elé Látjuk ezt a, a huzavonát. A tárgyalását, és aztán végül ö, látjuk azt, hogy Pilátus kiszolgáltatja Jézust a katonáknak, a zsidóknak, és, és ugye ők megfeszítik, megölik őt. Megnéztük ennek, nagyon érdekes volt, múlt héten megnéztük ennek az orvosi hátterét is egy picit, hogy milyen volt Jézusnak a keresztre feszítése. És azt láttuk benne, hogy, hogy, hogy amikor átdöfi az a katona Jézusnak a, a, a bordájánál az oldalát, akkor ugye víz és vér elegye jön ki onnan abból a sebből. És minden annak a, annak a bizonyítéka, hogy, hogy Jézusnak a halálát egy, egy ilyen szív megszakadás okozta. Hogy az ő szíve megszakadt az emberért, és ezért halt meg. Ez nagyon érdekes, egy nagyon uh, uh, meglepő fordulat, egy gondolát, hogy egy gondolat, hogy, hogy uh, ebből is láthatjuk nem a szeretetét, Jézusnek a szeretetét felénk, hogy az ő szíve megszakadt a bűnös emberért. Hogy mindazok ellenére, akik vagyunk, amilyenek vagyunk, uh, ő neki a szíve megszakadt értünk ennyire szeretett. De nem ez a vége a történetnek. Ez nagyon fontos, ez alapja a mi hitünknek, de, de a történet nem itt végződik. Én egy pozitív fordulat a történetben. Ez a, ez a különbség Jézus életében, ez a különbség ő közte és más nagy emberek között, vagy különleges emberek között, hogy hogy úgy feltámadt, hogy nem nincs ott a sírban, nem lehet a sírját megtalálni, hanem ne, ne fel, nem, ő felt, nem ő feltámadt. És a történet az folytatódik. Jön a második fejezet, a következő rész. És ugye, ezt fogjuk itt látni majd a 20. fejezetben, hogy, hogy mi is történt, hogyan is jelenik, még a tanítványoknak, miket is tanít ezen keresztül ő Nézzük most akkor az első három verset, a 20. fejezetben. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő véve a sírból elő. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Itt vagyunk a hét első napján, az vasárnap, és korán reggel van, még sötét, és Magdalai Mária az, aki megy a sírhoz, valószínűleg többi, több asszonyja egyetemben, ezt más evangéliumból tudjuk, hogy más asszonyok is mentek vele, és azt látják, hogy a, hogy a sír előtt, hogy a sír elől a kő el van hengerítve. Ugye az, ami az ajtónak a funkcióját látta el, az, az nincsen ott is. És, és ugye nyitva, nyitva a sír. Ugye tudjuk, hogy Jézust egy, egy, egy, egy sziklába vájt, egy faragott sírból tették. Nagyon érdekes, hogy ez meg lett profitálva, hogy hogy gazdagok között fogják eltemetni. Ez egy ez olyan temetkezési hely volt, ahol jó, ahol jó módú embereket tettek el, vagy fektettek, vagy temettek el. És ugye nincs ott ez a, ez a kül. Ugye viszi a hír a tanítványoknak, Jézus testét elvitték, de Péter és János elindulnak, át tudjátok képzelni ezt a helyzetet, hogy micsoda ilyen kétségbeesés, vagy zűrzavar lehet a fejükben, mit fecseghet itt ez az asszony, ugye nem nagyon tisztelték abban az időkben a nőket, ami nagyon sajnálatos és szomorú, ugye lenézték, ugye maguk a zsidók és a zsidóvezetők is, ugye hálát adtak azért, hogy nem születtek pogánynak és nőnek. És, és ugye ott vannak, ott van Péter, ott van János, hogy mi történik itt, mi ez az egész helyzet, hogy-hogy nincs ott, nincs ott Jézus a, a sírban. De érdekes ezt látni majd ezt a folyamatot, ami történik a tanítványokban. Az ő az életükben, hogy, hogy hogyan is ismerik fel, vagy hogyan is értik meg azt, hogy hiszik ezt el, hogy Jézus feltámadt. Amikor Mária elindul még reggel, ugye a sírhoz, sötét van reggel, ott vannak a kétségek, a félelmek, péterig meghallják ugyanezt a hírt, hogy Jézus teste nincs a sírban, őket is ez felzaklatja, ő bennük is ott, ott, ott motoszkál minden, hogy mihez, mi történik itt. E, és ott van ez a kétségbeesés bennük, ez az űrzavar. Majd látjuk kicsit később itt a történetben, hogy, hogy annyira félnek, hogy ugye bezárkóznak egy szobába. Hogy e, bezárják az ajtót, az ablakokat, e, mert félnek, aggódnak. És, és ugye ott van bennük ez, a, ez az űrzavar. Lát, tudjuk, hogy Péter majd elmenni halászni, hogy mindenki követi őt, hogy ugye kezd szétesni ez az egész, kezd tönkre menni ez az egész. De nagyon jó látni azt, hogy, hogy csak próbáld magad egy picit beleképzelni ebbe a helyzetbe. Ugye három évig együtt vannak Jézussal. Olyan sok minden történik. Itt van képzeld el, Mag ez Mária, Magdalai Mária, akiből tudjuk, hogy hét ördögöt űzött ki. A, a, tudjuk, hogy, hogy valószínűleg nagyon kiasználták a férfiak, hogy beteg volt, hogy, hogy egy nagyon zűrzavaros, tönkrement élete volt. Jézus jön, helyreállítja, meggyógyítja őt. És az ő követője lesz, és ott lesz szorosan ő vele, Jézussal, nap mint nap. És aztán, amikor ha vele gondolunk a tanítványokban, szintén ugyanezt látjuk, hogy, hogy őket is kiveszi. És ugye Péter, aki azt mondja, hogy távoz tőlemben, én egy bűnös ember vagyok. Biztos, hogy Péter is egy, egy, egy, egy olyan ember lehetett, aki hogy, hogy, hogy biztos, hogy nagy lehet, hogy az életet. hogy Hogy ez volt az ő válasz, hogy ó, Uram, menj innen, én egy bűnös ember vagyok. És aztán látja, amilyen Jézus, hogy törődik vele, hogy helyreállítja, és hogy a ellenére, hogy ő olyan, amilyen, azt mondja, hogy gyere, Péter, és én majd emberhalászát teszlek. Sőt, hogy, hogy ugye ezt nem test és ki neked, hanem azért az én mennyi hogy Péter olyanokat tapasztal, meg olyanokat lát. Mindezek ellenére, amilyen életet ő élt, hogy és most ott vannak ebben a és hogy mindez megszűnik, mindez nincsen. De, de Jézus elkezdi, elkezd bennük munkálkodni. E, és olyan jó lesz, hogy itt majd látunk embereket, Máriát, Pétert, Tamást, akikhez egy Jézus szól, külön-külön, és felemeli őket, helyreállítja őket. Mert ez az ő szívem, ez az ő tervvel, hogy ugye oda vonja az ő tanítványait minket is ő hozzá közel, helyreállítson, meggyógyítson, felbátorítson, elhívjon, elküldjön a szolgálatba, hogy tegyük azt, amire ő hív. Nagyon jó lesz látnia, hogy ő külön-külön ezekhez az emberekhez hogyan is nyúl hozzájuk, hogyan is beszél hozzájuk. Olvasom akkor most a negyedik verstől a tizedik versig. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a lepek ott fekszenek. És hogy ez a kendő, amely a fején volt, nem a lepetnél fekszik, hanem különösszegöngyölve, egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt mi nem értették ugyanis az írást, hogy fel kellett támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Látjuk Péternek és Jánosnak a futóversenyét. Ez érdekes, hogy, hogy ezt leírja János. Nem tudni miért. De talán lehet, hogy azért akarja, hogy ezt az iztatottságot, ami bennük volt, akarja így még jobban megmutatni nekünk. Nem értik, ugye, mi történik. ér, János ér hamarabb oda, egy fiatalabb volt Péternél, de, de nem megy be a sírba. Ez egy sírbolt, valószínűleg egy kicsi ajtóval, ahol ahol le kellett hajolni, és úgy kellett bemenni, úgy kellett benézni. És ugye lehajol, de nem megy be a sírba. Látja, hogy, hogy nincs ott Jézus, látja csak a lepleket, de, de nem megy be. Ugye, akkor megérkezik Péter, és Ugye az ő ismeri Péternek a vehemenciáját, az ő, az ő jellemét, el tudom képzelni még egy kicsit János-t, is lőtt, hogy mennyinden hadd már, és akkor ő ugye nem áll meg az ajtóba, hanem ő, ő bemegy. Ugye ez a, ilyen Péter, levágja a szolva fülét, ő, ő mert látni akarja, és jártam és képzelni Péterben ezt a fápokozott a hangulatot, ezt, hogy mi történik, talán eszébe jutott valami, hogy egy, támad, de, de minden bizonyan itt, itt még Péterben nem, de, de biztos azért motoszkál ez benne. E, de és nagyon érdekes ezt látni, ugye itt van János az első, aki, aki látja, és azt mondja itt, ő, ő, ő írja itt magáról, hogy, hogy ő bement és hit. Ő neki elég volt ez. Ő neki eszébe jutott minden bizonyan az, amit Jézus tanított, amit Jézus mondott erről, hogy ő harmadnak fel fog támadni, hogy ne felejtsék ezt el a tanítványot. És azt látjuk, hogy János, János bement és hit. És érdekes, hogy ott van Péter és a többi tanítványról, ugye azt olvassuk, hogy még nem értették, ugyanis az írás, hogy fel kell támadni a a közül a tanítványok, ezután hazamennek. mennek Nem értik. Többiek valahogy hát nem értették meg. Nem tudom, hogy lehetett ez, hogy János győzködhette őket, de srácok, ez van. De, de látjuk, hogy ez van leírva. Sőt, hogyha majd megyünk tovább a történetben, látjuk Tamást, aki nem hitt. Tehát, ez a helyzet. Itt, itt állunk. Nagyon érdekes az is, hogy ö, nem baj ez. Tehát, ö, hogy, hogy Jézus nem úgy tekint el ezekre az emberek a helyzetre, hogy nem. akkor János, oké, ő jöhet többire, meg akkor nem. De nézd meg, hogy, hogy mindegyik ember után elmegy. Péter után, Mária Magdorén után, Tamás után. Tam, ö, János ő megértette. Ő neki ez elég volt, és ő hitt. És ugye látjuk, Péter és János között van egy fizikai versenyfutás. És nagyon sokszor, sokszor mint keresztények, így éljük meg, lehet, hogy az életünket is, a kereszténységünket, hogy vagy versenyfutásban vagyunk a másokkal. De ugye ez, egy, ez egy rossz gondolkodás, vagy egy rossz hozzáállás. E a hiba az, amikor keresztények Egymás ellen küzdenek. És egymás ellen harcolnak. János mondhatta volna azt, hogy ó, oh, én külön vagyok Péternél, mert én már hamarabb hittem. Én külön vagyok másoknál, mert én, én ezt már értem, vagy én már előrébb vagyok a, a, az Úrban. És ez egy nagyon jó figyelmeztetés, hogy megnézzük ezt a 20. fejezetet, hogy Jézus nem így tekintett az emberekre nem ő elment, megkereste azt az egyet, egyet is, hogy ott hagyja a 99-et, a példázatokban látjuk. És ő, ő, ő megkeresi. És, és, és nem nézi ezt, hogy akkor ki hogyan érti meg, vagy ki hogyan áll ezzel kapcsolatban ő hozzá, És nem szabadna, hogy a is is megvolt ez a hozzáállás. És talán ugye, itt már nincs, hogy én külön vagyok. Hogy én majd leszek. Jézus jobb meg bal keze felül. Hadd legyünk ma, majd ott Jézus. Hogy Jézus meg akarta ezt nekik tanítani, hogy figyeljetek, aki nagy akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Példát adtam, nem néhány fejezettel ezelőtt látjuk, megmossa Jézus a tanítványoknak a lábát. Hogy utolsó rabszolgának, a legutolsó embernek a feladatát, a szolgálatát végzi el Jézus. És azt mondja, hogy Értitek, mit tettem? Látjátok? Értitek, mit tettem? Nem az a lényeg, hogy hogyan mostam a lábat, hanem hogy mit teszek én, az Úr, a megváltótok, a messiás, az Isteni. Én mosom meg a ti lábaitokat. Ti is ezt cselekedjétek. Tehát ez egy nagyon jó figyelmeztetés, hogy, hogy lesz közöttünk különbség. Hogy valaki lehet, hogy érettebb, különb, jobb dolgokban előrébb haladt, jobban megért dolgokat. De, de nem ez a lényeg, hanem, hanem az, hogy minnyáján járjunk az úrral, és ismerjük őt. És, és az a cél, hogy mi növekedjünk, és a másokat is erre bátorítsuk. Ugye ezt néztük pénteken az epizusi levélben, hogy az ajándékaink, arra vannak, ugye a negyedik fejezet, Lepézusi levélben, hogy az egyház épüljön, hogy a, hogy a szentek tökéletesítés a céljából van, hogy, hogy ezért kapjuk. Hogy amint van, amit van, János, te már hiszel, hát akkor használd ezt, hogy bátorítsd az embereket, hogy te már előrébb vagy, akkor használd ezt, akkor építsd, építs másokat. És so, sajnos sokszor azt nézem, hogy mi nekünk le kell győznünk egymást. De nekünk nem legyőznünk kell egymást, hanem ugye felemelnünk, hanem építenünk. És, és néha úgy is érezzük magunkat, hogy én legyőzött vagyok. Ó, hát ő mennyivel jobb. Ó, mennyivel különb. Mennyivel jobb az a gyülekezet. Nem nem ezt számít. Isten nem így néz. Hidd el, hogy lehet, hogy most itt vagyunk csak öten, hatan, 5 öt és felem, Bőzsó, az csak kín van. <gül> De hogy Isten szinte gyönyörködik most ebben. Jön neki ez kedves. Szerintem gyönyörködik. És most lehet, hogy van egy másik gyülekezet, ahol ott vannak 150-en. Isten abban is gyönyörködik. De abban gyönyörködik, hogy te itt vagy. Te akarod őt. És fogsz és a hogy ezt meg kell harcolnunk. Hogy, hogy úgy ezzük, hogy, hogy legyőzött vagyok. Jaj, mert ő annyival jobb. De, de Jézus nem így néz. Nem, hanem ő megy az pedig az ember felé. János kész. Kipipálva. Akkor megyek Péterhez. Akkor keresem őt. Keresem Máriát. Keresem majd Tamás. Hogy mi van ő vele? És elmeli fel ezeket az embereket. Ugye ő ott hagyja azt a az 99-et. Azért az egyír aki elveszett. Aki úgy érzi, hogy én elvesztem. Én nem értem. Én olyan pici vagyok is meg és annyira jó lesz, jó lesz látni. Tehát a versenyfutásunk az, az nem egymás ellen van. Nem más gyülekezetek ellen. Ha nem nincs verseny. Igazából ugye mindenki győzni fog. Ha beérünk a célba, ha hiszel, és ja, majd amikor átszakítsük a célszalagot, akkor te ugyanúgy első vagy, ugyanúgy győztes vagy. Mert, mert végig szaladtad, végig futottad a pályát, amire az Úr volt, Pál is beszél erről a versenyről, hogy menjünk, szaladjuk ezt végig, hogy feszüljünk hogy neki a cél felé, és, és, és nem, nincs első, nincs győztes, Mindenki győztes lesz. És olyan jó, olyan jó ebben így gondolkozni, hogy ebben is látjuk, hogy Jézus mennyire más, hogy mennyire külön az, amikor amikor Jézussal járunk. És ez is lehet, hogy megkülönbözheti minden más Isten Mert ott vannak elsők. Ott vannak jobbak, különbek. Hogy ő majd nem tudom, mi lesz, ha majd újjászületik, vagy nem tudom. Tehát itt mindenki első. Mindenki be. Mekkora Na menjünk tovább, és nézzük a 11-től 13-ig. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fej, fejtől, a másik a láptól. Azok így szóltak hozzá, azt mondja, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Hát itt látjuk, Máriában Isten hogyan munkálkodik. Hogy, hogy ő most miként fogja megérteni azt, hogy Jézus feltámadt. Jézus Máriának megfelelő módon közelítő hozzá. Ott van ez az asszony, aki a magányában, a könycsepjei között a zokogásában, ahogy összetörtén, ott van a sírban, a sír, ezen a temetkezési helyen, jó a, a sír előtt, és ugye ott van ebben a kétségbeesésben. Ugye nem érti ezt az egész helyzetet. Mit tehetünk, amikor nem értünk valamit? Ugye, ő ott van, keresi Jézust, hogy hol van. Hogy ott van benne ez a, én meg akarom ezt érteni, hogy miért van ez így. Ugye keresi őt ugye ő ott marad a sírnál, sírva, és egyszerűen nem megy vissza a tanítványokkal. És mi milyen, ilyen tipikus emberihez, nem, hogy újból behajol. Ugye azt látjuk, hogy oda, oda megy és hújból ez a sír. Pedig már gondolom ezerszer megnézte, hogy de ő volt az első, aki látta, hogy nincs ott, de, de te is biztos vagy hogy amikor keresel valamit. már megnézted számtalan szor, hogy nincs abban a szekrényben, de még úgy szüktem, de ennek itt kell lennie. Ez ott van, hát ez nem hiszem el, hogy nincs ott. És Mária is itt van ebben a kétségbeesésében, hogy hol van Jézus? Hát itt kell lennie, és újból és újból benéz a sírba, hogy, hogy ott van el. és aztán ugye meglátja az angyalokat. Nem tudom, te hogy reagáltál volna erre. Nem két angyal. De, de Mária tudni pontosan miért, de nem nem, nem ült ez a két angyal. Tehát, Ugye mondják azt, hogy ez biztos, hogy nagyon sírt, homályos volt tekintete, nem látta úgy. De, de hiszem, hogy egyszerűen nem elégedett meg ezzel, hogy ő annyira Jézust akarta. És, és tudod, ez egy jó kép arra is, hogy ha, ha, ha valaki Jézust akarja, akkor ő nem fog megelégedni bármi mással. Még egy angyalal sem, még kettővel sem. Mert, mert Mária és gondolj vissza arra, amit már mondtam, hogy ő honnan jött, milyen mélyről jött, hét ördög volt bennem, minden bizonyal egy nagyon tisztátalan életet élt, ahol a férfiak kihasználták, egy, egy perparázna, egy, egy, egy nagyon mélyről jövő élet, és, és, és megtapasztalta, hogy milyen Jézussal lenni, hogy itt van Jézus, itt van ez az ember, aki, aki törődik velem. Aki nem nézi az én életemet, aki nem néz arra, hogy én mit tettem, sőt, meggyógyított, megszabadított, helyreállított teljesen, és, és én őt akarom. Én, én Jézust akarom. Én nem elégszem meg egy angyallal, nem elégszek meg kettővel sem. Én nekem ő kell, nekem Jézus kell. És tudod, annyira jó ez Máriában, hogy ő ilyen, hogy hol van, hová tettétek, hogy én visszahozom. Hogy én, én értétek, én Jézust akarom. Hogy ő nem elégszik meg mással. És tudod, mindig mindig a baj ott kezdődik, amikor amikor uh, megelégszünk Jézuson kívül mással. Amikor mondjuk megelégszünk egy, egy lelki élménnyel. Megelégszünk abba, hogy hát megborzongott a háton, Vagy nem tudom, mert valami olyan dolog történt. Ami jó időnként meg, meg történnek ilyen dolgok, nem is arról van szó. De, de ne egy meg kevesebben, mint Jézus. Ma elmehetsz úgy, hogy hú, jó volt itt lenni. Jó volt a gyülekezetben, jól beszélgettünk, jó volt a közösség, énekelünk, és jó lesz, és jó volt. De, de ne elégedj meg ennyivel. Ne egy meg annyival, hogy hogy, hogy ö, valami történt, egy, egy lelki, egy lelki megtapasztalás, hogy élveztem a dicsőítést, élveztem a szolgálatot, hogy jól ment, ö, hanem ö, csak Jézussal elégedj meg, hogy ne, ne, ne elégedj meg kevesebbel. Vagy Jézus, vagy senki. már így állt hozzá hogy én ővel akarok találkozni, és, és nem érdekel más, csak ő. És Ez egy jó hozzáállás, ez egy jó. Ez a lényeg. És, és sokszor á, nekem is meg kell harcolnom, hogy, hogy á, oké, legyen, legyen jó, legyen jó egy alkalom. Legyen egy jó dicsőítés, egy biblióra, jó közösség, jó ima. Jó, ez jó, az jó szolgálat, legyen sok ember, de hogy valójában nem ez a lényeg. Mert képzeld el, hogy most itt tele van az összes szék, jó lenne, és mindenből a legjobb. De ha nincs itt Jézus, akkor az egész nem ér. És ha meg ilyen, amilyen, de ha itt van Jézus, akkor az meg elég. Akkor meg ez elég, és nincs többre szükségünk. Csak ő rá. És ne is elégedj meg mással, vagy, vagy kevesebbel. Ne érd be kevesebbel. Ne érd be annyival, hogy inatkoztam ah, imádkoztam, meg olvastam, nem? találkoztál Jézussal? Ah, voltál vele? Hallottad az ő hangját? Márjában ez volt. És ez egy annyira fontos, fontos hozzáállás, fontos uh, gondolkodás volt, hogy hogy nekem ő kell, és, és nem, nem kevesebb. Még nézzük tovább, 14-es, 15-ös vers. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, azt mondja, miért sérsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, és mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom nem ismeri még fel Jézust, tudjuk, hogy egy megdicsőő teste volt már Jézus itt, tehát nem bizonyan ezért. De Jézus feltesz neki fontos kérdést, ugye miért sérsz, és mit keresel? És Máriában nagyon egyértelmű volt ez. És, és, és ugye Jézus ezért tesz fel kérdéseket, nem azért, mert nem tudja, hanem... Azért tesz fel te neked is kérdéseket, hogy, hogy te is megérts, hogy mit keresel? Mit keresel? Mi van benned? Miért jössz? Miért vagy itt? Miért nyitod ki a Bibliát? Miért imádkozod? Mit keresel? Mit keresel? És márjában egyértelmű volt a válasz. Elvitték az Uramat, Jészust, megbántó, megbántóban. Én őt keresem, hogy te de el, akkor hozd vissza, vagy én visszahozom. De én, nekem ő, ő rá van szükségem, én őt akarom. Ugye egyértelmű volt a válasz, hogy ő, hogy ő őt akarja. És, hát csak mi is ugyanígy ezt a kérdést magunknak. Mi, mit keresünk? Hogy például az, hogy miért sírsz? Miért van bennünk mondjuk szomorúság? Hogy hogy van-e bennünk az a bűnbánat, az a, az, az üdvözítő hit. Miért van-e, ugye, mert börtönbe is az emberek, ugye, nem azt bánták meg, hogy, hogy mit tettek, hanem az hogy elkapták, és hogy ott vannak benne. Ugye nagyon, És ugye ez nem a jó megtérés, nem a jó megbánás. Sajnálom, hogy itt vagyok. De, és azt is, amit tettek, hát azt már nem, csak azt, hogy elkapták, ugye. Tehát, hogy sírünk-e a bűneink felett? Sírunk e az, az életünk felett, amit esetleg árultattunk azt, ami, ami Istennek nem volt kedves. Mert sírhatunk sokféleképpen. De, de van egy jó megtérés, egy Isten szerinti való sírás megtérés. És talán lehet, hogy amikor megkérdezik tőlünk, hogy miért sírsz, hogy mit keresel, és elgondolkozunk, akkor hát igen, igazából tényleg lehet, hogy rossz ez a motivációm. Hogy én rossz dolgok miatt sírok. Rossz dolgot keresek. Hogy hogy így ez miatt kellene valójában sírnom, hogy én ezt elrontottam, hogy én elvétettem a célt, hogy én nem őt kerestem. Na most már ez miatt sír, most már ezt keresem, amikor megértem. De Mária, Márianak jó volt ebben a szíven. Menjünk tovább 16-tól 18-ig. Jézus, Jézus nevén szólította Máriát, az megfordult, és így szólt hozzá Héberül, rabúni. Ami annyit jelent, Mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, a ti atyátokhoz, az én istenemhez, a ti istenetekhez. Elment Magdalai Mária, és hírulatta tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ő is, hogy ezeket mondta neki. Jézus a nevény szólítja ezt az asszonyt. És képzeld el, újból egy picit magadat próbáld beleképzelni. Én mindig, amikor olvasom a Bibliát, akkor próbálok egy picit beleképzelni magamat az ebben a történesekben, az emberek helyébe, hogy ott vagyok, hogy Isten nekem mondja ezeket. Hogy amikor a nevény szólítja őt, hogy már És ugye abban a pillanatban hoppá, meghallja, megérti, meglátja, felismeri Jézust, hogy, hogy ő az. Mennyire megérinthette, meggyógyíthatta Máriát ez a pillanat, vagy ez a, ez a hang. Hogy Jézus szólítja őt, hogy felismeri Jézusnak a hangját. És látod, ahogy ahogy Mária találkozik vele, abban a pillanatban ott van az a medvéghasztalódás, az a, a megelégedés, az a megerősödés. És, és rögtön lekerülnek róla ezek a terhek, hogy valószínűleg beleugrott a nyakába, hogy Jézus aztán majd mondja neki, hogy ne illes, de itt, itt valószínűleg inkább, ugye ez arra azt, azt jelenti, hogy ne borulj rám, vagy így tehát, engedj el, van még más dolgom. Látod képzelni Mária, hogy Jézus, most már nem engedlek el. Ne buruljam, engedj ne, ne illess engem. És ott érdekes, hogy, hogy Mária így kellett találkozni a Jézussal. Jánosnak elég volt. Látta az üres sírt, lát, látta azokat a mondjukat, amivel Jézus be volt tekerve, hogy ott vannak, nincs ott Jézus, és ő hitt. Benne ez összeállt rögtön. Ja, Máriánat kellett találkozni a Jézussal. Ja, Jézus elmegy ezért az asszonyért. Elmegy, találkozik vele. És, és felemeli őt. Ja, Jézus ezt az asszonyt kivette a világ személytelepéről, és megtöltötte őt Istennek a csodáló szeretetével. Mária akarta Jézust újra meg újra, és most már nem akarja elengedni. <kül> Jézus minden embernek a maga féle maga módján fogja őt szólítani, elmenni utána. Lát, hogy Isten neked egészen másképp fog szólni, de hát, hogy neked egészen más dolgokat kell megtapasztalnod azért, hogy megértsd, hogy, hogy felismerd bizonyos helyzeteket. De Isten megy, és akar, és teszi ezt, hogy ne csüggetj el, és ne is azt, hogy ahogy Isten neked szól, vagy hogy benned munkálkodik, úgy fog majd másban is. Isten mindenkihez keresi azt a megfelelő utat, azt a megfelelő helyet, ahol ő elérheti hogy Máriának ott ebben az összetörettségben, a sírása között, a temetőben, Jézus ott szólt hozzá, ott, ott fogta őt meg, és, és ugye újból és Nézzük tovább, hogy mi lesz a többi tanítványa a 19. verstől. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békességnek nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét azt mondta nekik, békességnek tek. Ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldölek teket. Ezt mondván rájuk lehet, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikért pedig megtartjátok, azoknak bűnei megmaradnak. Ugye itt van, Jézus, akkor megy tovább a többi tanítvány felé. Bezárt ajtók, a tanítványok félnek a zsidóktól, teljesen érthető módon, hiszen most történt meg Jézus néhány napja. Egyértelmű, hogy talán ők lehetnek a következők, hogy vajon ki lesz a következő. Bezárják az ablakokat, ajtókat. Mondjátok, azért ott Izraelben jó idő van. De mégis ugye, semmi szellőzés, ugye benn van egy csomó ember, de mert félnek, mert aggódnak. De, de teljesen megértem őket, teljesen érthető módon. És ugye megérthető, érthető az is, hogy mennyi sok csalódottság lehet benne, mennyire megtörthet, megtörthettek. Ugye ott voltak bennünk az elvárások, a félelmek, nem értették ezt az egészet, hogy mi miért történik. És aztán egyszer csak Jézus ebben a háborúságban, ebben a nyugtalanságban ott terem a szobában. Ugye be vannak zárva az ajtók, minden, de Jézus ugye nem fogja közre, vagy ez a tér, ez az idő. Ugye ő neki ez a teste, már másképp működik. És ugye képes volt megjelenni ebben a zárt ö, szobában. És nagyon érdekes Jézusnak az első szava hozzájuk. Amikor mondjuk én hazamegyek, és, és mondjuk <gül> valami olyat találok ott, amit nekem nem kedves, mondjuk a, éppen a lányok szobájába benyitok, és éppen ma délelőtt volt ilyen, hogy a kata, Tegnap még valamit kézműveskedett, és hát az asztal alatt ugye ragasztó, olló és papír és egy zokni, itt, a másik zopni ott. és akkor hát ugye, nekem nem ez az első szavam, hogy békesség. Nem ez az, az első szavam, hogy úgy szeretlek benneteket, lányok! De, de képzeld ezt a helyzetet, hogy, hogy itt vannak a tanítványok, akik ugye szétszélednek, akik elfutnak, akik nem imádkoznak, akik, mint Péter ugye a tűznél, a, az ellenséggel melegszik, vagy, vagy együtt melegszik a tűznél, ugye ő velük van közösségbe, nem követik Jézust, hanem csak távolról, és, és ugye ott hagyják őt, és ugye Jézusnak az első szava az, hogy békességnek, Így köszön nekik. Ugye nem egy számomkérés volt részéről, hogy hol voltatok, miért hagytatok el, miért nem, miért nem követtetek, hanem azt mondja nekik, hogy békesség. És ez gyönyörű ki Jézusról, az ő szeretetéről, az ő türelméről felénk. Hogy a legnagyobb, ott vannak ezek az emberek a legnagyobb kétségei között, és ez mondja nekik, hogy békesség hogy erre volt nagyon szükségük, hogy ezt hallják Jézustól, hogy békesség nektek. Egyrészt, mert nagyon féltették az életüket, másrészt, mert mi történt Jézussal, minden teljesen szétesett, és Jézus azt nekik, hogy békesség. Bezárkoznak egy szobába, Jézus utánuk ment. Ugye mekkora, mekkora ellentét ez, nem? Mi sokszor bezárkózunk, én nem akarom, akarom Istenet, én nem akarom Jézust, mert félek, meg jönnek a kifogások, de Jézus meg megjelenik, meg bejön. És ez olyan jó, annyira, annyira jó, annyira örülhetünk, hogy a mi Istenünk ilyen, hogy mi sokszor bezárkózunk önmagunkba, a kis depingbe, a kis életünkbe, de Jézus oda is be tud jönni, hogy nem tudjuk kizárni. És, és nem úgy jön, hogy Na, mit csinálsz itt? De úgy jön, hogy békesség. Békesség nektek. És, és azt, mondja nektek, azt mondja nekik, hogy nézzétek a sebeimet. E, hogy mit üzenesz? Nézd, ti elrontottátok, én helyreállítottam. Ti elrontottátok, én ezt mind helyreállítottam. Ti ének vagytok, de én megbocsátottam. Ti vagytok a bűnösök, de én ezt helyrehoztam, én meghaltam neki bűneitekért. Mindenki elfor, elfordult, itt hagyott, de én itt vagyok. Én utánatok jöttem. Milyen, a szeretetet mutat itt a tanítványok felé, Jézus. Nézzétek a sebeimet. És, és ott szembesülnek ezzel, hogy a, ah, én ezt tettem, én ilyen vagyok. De Isten meg azt mondja, hogy én ezt elrendeztem. Én kifizettem a bűnt. Én kifizettem minden árat ezért. Újra, békesség nektek. Ugye, megerősíti az elhívásokat. Ahogy az atya elküldött enged, én is elküldte lepelteket. Jézus nem mondja, nem vonja vissza az elhívás. Srácok, gyerünk, akkor majd menjetek. Menjetek, ahogy én, ahogy én eljöttem, ti is, ti is így lesztek elküldve. Ahogy én ellettem, lettem ti is így mentek majd. Menjetek az elhívás él. E, és ugye itt van aztán két nehéz igevers, amit, e, amit nehéz, nehéz talán megérteni, hogy beilleszteni akkor, hogy mi, mikor, hogyan történt. E, Jézus rájuk leáll, szóval vegyetek szent és akkor itt kapták a tanítványokat a Szent lelket, vagy pedig Pünköstkor. Mi, mi ez? Mit látunk itt? Egyedül itt szerepel az a szó, amit arra használtak, amikor Isten megteremtette az embert, és az korábban lehet, és életet lehet. Ez ugyanaz. Amikor az Szent lel kitöltetik, ez egész más szó van ott erre használva az eredetiben. Tehát olyan, minthogyha tanítványok életre kelnének. Uh, tehát nehéz nem megérteni, hogy akkor ez most mi, mi, mit kaptak, vagy mivel ezt be. Ugye szent lélek, a munkahely nem kezdődött el még, hiszen Jézus itt volt a Földön. Azt látjuk, hogy ez akkor történik, akkor kezdődik, amikor Jézus elment, és aztán ugye bűnkös kor ezt kitöltetik. Tehát ez olyan, mintha kapnának egy ilyen életet ezek az emberek. Szükségük van rá, azt gondolom. Hogy, hogy Isten az életet lehette beléjük, hogy éljenek. De a másik nehéz vers, ugye ez a megbocsátani, hogy kinek, amikor megbocsátjátok a bűnöket, akkor meg, megbocsájtotték, ha visszatalj, nem bocsájtotték meg. Ugye, euh, tehát akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikért pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradtak. A már kettő hétben tudjuk azt, hogy egyedül Isten bocsáthatja meg csak a bűnt. Amikor, amikor valami, amikor valami ilyesmit olvasunk az ihében, ami úgy lát szóleg egy ellentmondás, ja, akkor keresnünk kell, hogy akkor vajon mit, mit lehet, mit, mit mondhatott itt Jézus, hogy mire érthette ezt Jézus. Ja, ott má, már kettő évben látjuk ezt, hogy, hogy csak Isten bocsáthat meg bűn. Tehát ja, ezt nem adja oda az embernek. De, ha úgy értelmezzük ezt az igerést hogy... Hogy amikor mi hirdetjük az ő kegyelmét, hirdetjük az ő evangéliumát, ugye akkor megbocsátatik, akkor, akkor mondhatjuk azt egy embernek, hogy ha te hiszel, akkor meg vannak bocsátva a bűneid. Amikor pedig azt mondjuk egy embernek, hogy ha te nem hiszel, akkor ugye még mindig a bűneidbe van. Tehát ugye ilyen ez a hatalom, vagy ilyen hatalom adatot a tanítványoknak. És nem úgy, hogy egy, a katolikus egyház hiszi, hogy, hogy a papoknak hatalma van arra, hogy megbocsásson, vagy bűnbe, bűnbe vagy, vagy ne bocsásson meg bűnöt. Tehát hiszen azt is látjuk a Bibliában, hogy amikor valaki van, van egy őszinte megtérés, egy őszinte bűnbánat, akkor Isten azt, azt megbocsátja, hogy, hogy én nem tartatom azt vissza hogy másik ember, hogyha én tényleg megbántam, vagy tényleg egy őszinte, egy Isten szerinti megszomorodás van bennem, akkor, akkor ember nem tarthatja azt vissza. Tehát valószínűleg, hogy Jézus itt erről beszél. És akkor nézzük a 24. verstől a rész végéig. Tamás pedig egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az urat, ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezemet az oldalára, nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtó zárva voltak, bement Jézus, megállt köz, középen, és ezt mondta békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, Nyúzd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felállt, én uram, és én istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok akik nem látnak, és hisznek. Sok más ját is tett Jézus a tanítványai szeme láttár, amelyek nem csak, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyetek. Jézus a Krisztus, az Isten fia, és az ehitben életetek legyen az ő nevében. És aztán legvégére itt van Tamás, akiben könnyedén magunkra ismerhetünk, talán már te is mondtad ezt így, hogy majd, ha látom, akkor rá fogom hinni, hogy ezt sokan mondják ma is, hiszen ha látom. De Jézus munkálkodott ebben az emberben is. Ugye újra eltelik egy hét, újra ugyanúgy ott vannak bezárkózva a szobában, még minden ugyanúgy félnek, Jézus újra megjelenik nekik, békességnek nektek, ugyanígy megszólítja őket, és, és oda megy Tamáshoz, és azt mondja, hogy figyelj Tamás, itt vannak a sebeim, akkor érincs meg, tedd oda a kezedet, itt a kezem, itt az oldalam, és és akkor fogd, tapítsd, és akkor, akkor elhiszed, akkor, akkor hihetsz. E, és nagyon érdekes, látod, hogy Jézus nem akad ki erre, hogy madha, ha látom, akkor el fogom hinni. Hanem ment, szelit volt, hirgalmas volt Tamás felé, és megmutatta magát neki. És az, amikor hallasz valakitől, hogy így áll hozzá dolgokhoz, nem kell haragosnak lennünk. Hiszen Tamás is ilyen volt, és mégis, Jézus elmegyek Akkor imádkozz, hogy Istenem, akkor mutasd meg magadat neki, hogy, hogy akkor hadd lássa ezt. És ugye a hagyomány szerint Tamás eljutott egészen Indiáig, és, és ott halt meg, mint mártír egészen addig vitte az evangéliumot Indiáig. Jézus elment, megérintette ezeket az embereket, és helyreálltotta őket. És nagyon érdekes, látott, hogy mindegyik nagyon más volt, más helyzet, más emberek, Péter, Mária, vagy János, Tamás, de Jézus mindegyiket, látjátok, egyformás szereti, gondozza őket, törüldik velük, kinyúl feléjük, és és akarja, hogy az életük helyre jöjjön, meggyógyuljon. Majd látjuk a 21. részben, a jövő héten, hogy Péter felé még külön, még külön majd ő hozzá és, és eléri őket, kinyúl hozzájuk. És ugye azért, mert itt el is mondja János, hogy miért irattak meg ezek a dolgok. Ugye sok minden más történt még, sok minden tetjézs, ami nincs megírva. De ugye azért lesz ez le, melegírva, hogy higgyenek Jézusban, és hogy, hogy ő benne életük legyen. És talán Mária életében látjuk ezt a, talán leginkább, hogy ebben az ő helyzetében, hogy, hogy ő tudta, hogy Jézusban van az élet, Hogy semmi másban nincs élet. Ő pontosan jól megértette, megtapasztalta. Hogy, hogy ezért is ragaszkodott, ezért is kereste annyira őt. Mert tudta, hogy hogy ő benne van az élet. És ugye János is ezt írja itt nekünk, hogy, ez, hogy és e hídben életetek legyen az ő nevében. Ugye ő benne van élet. Ő benne van csak teljes életünk. Semmi más van. És ahogy Mária sem értebe be kevesebb el, te se érde, én sem, senki se értebe be kevesebb el. Hogy, hogy őt keresd, és ő hozzá ragaszkodj. És ő, ő látjuk, hogy ő sokkal jobban ragaszkodik hozzánk. Ő sokkal jobban akar minket, mint, ahogy, mint hogy mi akarjuk őt. És amikor mi közeledünk ő hozzá, akkor ő közeledni fog felénk. Amikor mi lépünk ő hozzá, mint az a tékozló fiaszont, hogy én hazamegyek, és ha apa meglátta, akkor ő elé rohant. Ő várta már. Hogy amikor mi, mi lépünk Isten felé, akkor ő, ő rohanni fog felénk, és, és felemel, és helyre És életpad. Ne elégedj meg kevesebben! El. Elég ennek van életünk. Imádkozz, Uram, köszönjük neked ezt a történetet. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy, hogy, hogy gondod van ránk, és láthatjuk ebben a történetben is, Uram, hogy itt több embert látunk, és többféle módon mész, nyúlsz ki hozzájuk, szólsz hozzájuk, érinted meg az életüket. Köszönöm, hogy nem adott fel, Uram, meg akkor sem, amikor mi hitetlenek vagyunk. Nem adott fel, Uram, amikor mi áfordulunk, amikor feladjuk, amikor félünk, amikor kétségekbe vagyunk. Köszönöm, Uram, hogy, <coughs> hogy keresel minket. És, Uram, mi is akarunk téged, és akarunk te, a, akarjuk, Uram, a, a te életedet élni, és akarjuk, akarunk téged követni, és nem akarunk meg, Uram, tényleg kevesebben megelégedni. Nem akarunk csak egy jó alkalmat, egy jó gyűlít, egy jó szolgálatot, hanem Jézus téged akarunk. És, és gyere az életünkbe. Legyél úr, legyél király, legyél első, legyél mindenek felett való, Uram. Kérlek, hogy, hogy így költözd be az életünkbe. foglald el a szívünk trónját újra meg újra. És az egész életünket, az egész szívünket foglald el, Uram. Át akarunk neked adni, Uram, minden, minden helyt, az életünkben, minden, minden kicsi zúgott a szívünkben, az agyunkban. Foglald el, és, és söpörd ki, takarítsd ki, Uram, ami nem kedves neked. És hogy um, az életünkben, a cselekedeteinkben, a szavainkban, a gondolatainkban. Köszönjük, Úr Jézus, hogy szeretsz, hogy irgalmas vagy hozzánk. Köszönjük, hogy, hogy mi árontottuk, de Te helyreállíkoztad. Köszönjük, hogy, hogy mi nagyon árontottuk, de te, te azt teljesen e, helyreállítottad, és hibátlanná tettél minket. Szenté tökéletessé. Köszönjük, Uram, hogy nem tekintesz a mi bűneinkre, a mi, a mi ügyetlenségünkre, a mi Köszönöm, Uram, hogy, hogy nem nézed a mi alkalmatlanságunkat. Köszönjük, Uram, hogy, hogy így tekintesz ránk. Kérlek, hogy áld meg az életünket, áld meg az előttünk lévő hetet, hadjárjunk járjunk, így szabadon veled, hadd ebben az ígéretben, hadd ebben a gondolatban, ezen a héten, és élvezzük a veled való közösséget. Jézus nevében. Amen. Amen.